Можу гарантувати, що якщо вам вдасться започаткувати звички і їх дотримуватися, будуть дні, коли вам хотітиметься усе кинути. Коли ви розпочнете бізнес, будуть дні, у які вам не хотітиметься нічого робити. Коли ви займаєтеся у спортзалі, будуть вправи, які вам не хотітиметься виконувати щосили. Коли настане час писати, будуть дні, в які у вас не буде бажання тиснути на клавіші. Але діяти рішуче, коли це дратує, завдає болю чи втомлює – Ось у чому різниця між професіоналом і любителем. Професіонали дотримуються розкладу. Любителі дозволяють життю вставляти палиці їм у колеса. Професіонали знають, що для них важливо і цілеспрямовано над цим працюють. Любителі з огляду на життєві потреби сходять на манівці. Девід Кейн, письменник і вчитель медитування, заохочує своїх учнів не ставати медитаторами безхмарної днини. Так само – ви не хочете бути спортсменом безхмарної днини, письменником безхмарної днини чи будь-ким безхмарної днини. Коли звичка справді має для вас значення, ви повинні мати охоту дотримуватися її за будь-якого настрою. Професіонали беруться до справи навіть коли в поганому гуморі. Вони можуть робити це не в задоволення, але знайдуть спосіб виконати необхідну кількість роботи. Мені не бракує підходів, під час яких я відчував, що не дотренувався, але я ніколи не шкодував, що пішов на тренування. Мені не бракує статей, які не писалися, але я ніколи не шкодував про публікації за розкладом. Мені не бракує днів, коли хотілося розслабитися, але я ніколи не шкодував, що піднявся і попрацював над важливими для мене справами. Єдиний спосіб стати неперевершеним – невпинно захоплюватися тим, що робиш те саме знову і знову. Вам доведеться закохатися в нудьгу. Підсумки розділу. Правило золотокосої стверджує, що люди переживають найвище піднесення мотивацій, коли виконують завдання, які перебувають на межі їхніх нинішніх можливостей. Найбільша загроза для успіху – не поразка, а нудьга. Коли наші звички усталюються, вони менш нас цікавлять і задовольняють, нам стає нудно. Сумлінно працювати, коли є мотивація, може кожен. Зовсім інша річ – здатність не зупинитися, коли робота не в радість. Професіонали дотримуються розкладу. Любителі дозволяють життю ставити їм палиці у колеса. Розділ 20. Зворотний бік набуття корисних звичок. Звички мурують фундамент для майстерності. У шахах гравець може зосередитися на наступному рівні гри лише після того, як основні рухи фігур, дошкою, стануть автоматичними. Кожна порція інформації, що запам'яталася, відкриває розумовий простір для мислення, яке потребує більших зусиль. Це справедливо для будь-якого зусилля. Коли ви опанували базові рухи настільки добре, що можете вдатися до них, не замислюючись, ви вільні приділяти увагу складнішим деталям. Таким чином звички... Осердя будь-якого стремління до досконалості. Хоча за переваги звичок доводиться платити. Спочатку за кожним повторенням розвивається легкість, швидкість і вміння. Але по тому, коли звичка стає автоматичною, ви втрачаєте чутливість до зворотнього зв'язку. впадаєте в бездумне повторення, унаслідок чого легше припуститися помилки. Коли вам на автопілоті вдається зробити все досить добре, ви перестаєте думати, як зробити це краще. Лицьовий бік звички в тому, що ми можемо чимало чого робити, не замислюючись. Зворотний у тому, що призвичаємося робити чимало речей і перестаємо зважати на дрібні помилки. Ви припускаєте, що стаєте кращими, оскільки здобуваєте досвід. У реальності ви просто зміцнюєте свої теперішні звички, а не покращуєте їх. Насправді деякі дослідження показали, щойно ви майстерно опанували певну навичку, з часом починає зазвичай спостерігатися незначний спад продуктивності. Таке незначне зниження продуктивності в основному не викликає занепокоєння. У вас немає потреби в систематичному постійному відстеженні, наскільки ви добре чистите зуби, зав'язуєте шнурки чи готуєте ранкові чай-каву. У випадку згаданих звичок уже досить добре те, що вони зазвичай виконуються якісно. Що менше енергії ви витрачаєте на несуттєві рішення, то більше зможете витратити на те, що справді має значення. Утім, коли ви хочете збільшити потенціал і досягнути найвищого рівня продуктивності, вам потрібен ретельніший підхід. Ви не можете повторювати одне й те саме наосліп і чекати, що станете винятковим. У випадку майстерності звички необхідні, але їх недостатньо. Вам потрібне поєднання автоматичних звичок і усвідомленої практики. Звички плюс усвідомлена практика дорівнює майстерність. Щоб здобути велич, певні звички потрібно довести до автоматизму. Баскетболісти повинні вміти вести м'яч, не задумуючись до того, як зможуть майстерно закинути його в кошик неігровою рукою. Хірурги мають повторювати перший надріз так багато разів, щоб робити це із заплющеними очима і тим самим зосередитися на сотнях показників, які виникають під час операції. Але після того, як одна звичка відточена, ви мусите повернутися до найскладнішої частини роботи і взятися розбудовувати наступну звичку. Майстерність – це процес звуження вашої уваги до найдрібніших складників успіху, повторення їх доти, допоки не опануєте звичку, і потім використання нової звички як фундаменту для переходу до наступної межі вашого розвитку. Старі завдання за другим разом стають простішими, проте загалом легше не стає, оскільки тепер ви спрямовуєте свою енергію на новий виклик. Кожна звичка відкриває вхід на новий рівень продуктивності, і цикл цей безкінечний. Процес майстерності вимагає, щоб ви поступово нашаровували одне покращення на інше. Кожна звичка надбудовувалася над попередньою, доки не буде досягнуто новий рівень продуктивності і опановано Вищий діапазон умінь. Хоча звички сильні, вам потрібен спосіб контролю за тим, щоб ваша продуктивність із плином часу лишалася усвідомленою, тож ви могли й надалі покращуватися і удосконалюватися. Якраз в цій миті, коли ви відчули, що опанували навичку, якраз коли почали все робити на автоматі і почуватися комфортно, ви маєте обійти стороною пастку самозаспокоєння. Рішення? Створити систему огляду й аналізу. Як переглянути звички і внести зміни? 1986 року Лос-Анджелес Лейкерс за своїм складом була однією з найобдарованіших баскетбольних команд, але про неї рідко згадують саме так. Команда почала сезон 1985 86 років з вражаючим рахунком 29-5. Експерти зазначали, що ми, певно, найкраща команда в історії баскетболу, заявив після цього сезону головний тренер Пет Райлі. Дивовижно, але Лейкерс у 1986 році потрапила в плей-офф і завершила сезон з кінцевою поразкою у фіналі конференції Національної баскетбольної ліги. Найкраща команда в історії баскетболу навіть не зіграла на чемпіонаті НБА. Після такого удару Райлів томився вислуховувати, наскільки талановиті його гравці і як багато обіцянок не дотрималася його команда. Йому не хотілося бачити поодинокі спалахи справжнього таланту, які супроводжувалися поступовим занепадом продуктивності команди в цілому. Він хотів, щоб гравці Лейкерс розкривали свій потенціал гра за грою. Улітку 1968 року саме з цією метою він розробив систему, яку назвав програмою найкращих кар'єрних зусиль, або ж CBE. Коли гравці вперше опиняються в Лейкерс, пояснював Райлі, ми відстежуємо їхню баскетбольну статистику аж до часів старшої школи. Я називаю це збором їхніх показників. Ми намагаємося якнайточніше оцінити, на що здатний гравець, а потім вбудовуємо його в командний план, беручи за основу принцип, якого він буде дотримуватися, а тоді покращуємо його середні показники. Після визначення базового рівня продуктивності гравця Райлі додавав ключовий крок. Він просив кожного гравця покращити його результати щонайменше на 1% упродовж сезону. Якщо їм це вдавалося, це й була CBE або програма найкращих кар'єрних зусиль. Аналогічна ситуація спостерігалася і в британській велосипедній збірній, про яку йшлося у розділі 1. Тож Лейкерс так само досягала максимальної продуктивності за рахунок щоденних незначних покращень. Райлі наполегливо наголошував, що CBE – це не лише програма про очки чи статистику, це про докладання тобою максимуму зусиль духовних, розумових і фізичних. Гравці здобували бали, коли дозволяли суперникові збити себе, якщо знали, що фол буде використано проти нього. За спроби витягнути мертві м'ячі. Наміри перехватів, чи то вийде щось із того чи ні. За допомогою товаришеві по команді, коли закріплений за ним суперник оминув його, та інші несподівані геройські діянні. Як приклад, припустімо, Меджик Джойсон, тогочасний зірковий гравець Лейкерс, мав 11 очок, 8 підборів, 12 передач, 2 захвати і 5 перехоплень м'яча за гру. Меджик також отримав похвалу як несподіваний герой за подвиг з витяганням мертвого м'яча. Плюс один. Зрештою, в цій уявній грі він відіграв усього 33 хвилини. Позитивні числа 11 плюс 8 плюс 12 плюс 2 плюс 1 дають загальну суму 34, після чого від неї віднімаємо 5 перехоплень, 34 мінус 5, і отримуємо 29. Зрештою ділимо 29 на 33 зіграні хвилини. Це 0,879 тисячних. СБІ показник Меджика буде 879. Такий показник розраховувався для всіх гравців, і це було середнє значення, яке, на прохання тренера, гравець мав покращити на 1% упродовж сезону. Райлі порівнював теперішній Сібії кожного гравця не лише з його попередньою ефективністю, а й з іншими гравцями ліги. Як пояснював це Райлі, ми ставимо членів команди в один ряд із суперниками в лізі, які грають на тих самих позиціях і виконують схожі ролі. Спортивний оглядач Джекі Макмаллен писав... Ірайлі щотижня виділяв найкращих гравців ліги на дошці жирними літерами і порівнював їх із гравцями зі свого списку. Стабільні, надійні гравці зазвичай набирали по 600 балів, тоді як провідні щонайменше 800. Меджік Джойсон, який за кар'єру мав 138 потрійних дублів, часто набирав понад тисячу. У Лейкерс, порівнюючи дані СІБІ, підбивали підсумки за рік. Райлі казав, ми порівнюємо листопад 86-го року з листопадом 85-го року, таким чином показуючи гравцям, грали вони краще чи гірше у цей період попереднього сезону. Потім наводимо їм їхні показники ефективності у грудні 1986-го, порівняно з листопадом. Лейкерс запустила СІБІІ у жовтні 1986 року, а вісім місяців потому вона стала чемпіоном СІБІІ. Наступного року Пет Райлі привів свою команду ще до одного титулу, оскільки Лейкерс стала першою командою за 20 років, яка виграла чемпіонат NBA у форматі бек тубек. Одна команда проводить дві гри за два матчі. Після того він відзначив. Безперервне докладання зусиль – найважливіша річ у будь-якій справі. Шлях до успіху у тому, щоб навчитися усе робити правильно, а потім щоразу робити це саме в такий спосіб. Програма CBE – яскравий приклад сили огляду й аналізу. Лейкер стала новита сама по собі команда. CBE допомогла їй отримати максимальну користь із того, що в них було, і переконатися, що їхні звички покращилися, а не пішли на гірше. Огляд й аналіз спроможні покращити в довготерміновій перспективі усі звички, оскільки дають можливість нам усвідомити помилки і допомагають розглянути можливі шляхи покращення. Без огляду ми можемо виправдовуватися, придумувати причини і дурити самих себе. Ми жодним чином не визначаємо, чи працюємо краще чи гірше порівняно з вчорашнім днем. Найуспішніші представники різних сфер вдаються до найрізноманітніших оглядів та аналізів, і цей процес не повинен бути складним. Кенійський бігун Еліуд Кіпчоге – один із найвеличніших марафонців усіх часів і народів і золотий олімпійський призер. Він і досі після кожного тренування робить нотатки, в яких аналізує свою денну роботу і шукає шляхи її покращення. Так само золота медалістка плавчення Кеті Ледескі оцінює самопочуття за шкалою від 1 до 10 і занотовує дані про харчування, а також якість свого сну. Ще вона записує показаний іншими плавцями час. Наприкінці тижня її тренер переглядає ці записи і додає свої міркування. І роблять так не лише спортсмени. Коли комік Кріс Рок готує новий виступ, він спочатку десятки разів навідується до невеличких нічних клубів і перевіряє сотні жартів. Рок виходить на сцену з блокнотом і занотовує, що йде на ура, а над чим йому треба ще попрацювати. Кілька вбивчих рядків, які виживуть і стануть осердям його нового шоу. Я знаю керівників та інвесторів, які ведуть журнал рішень, куди записують основні рішення, ухвалені ними щотижня, чому вони до них вдалися, на який результат очікують. Наприкінці кожного місяця або року вони аналізують свій вибір, щоб зрозуміти, в чому були праві, а де припустилися помилки. Вдосконалення – це не лише опанування звички, а й її відпрацювання. Огляд і аналіз гарантують, що ви витрачаєте час на правильні речі, а коли буде потреба, внесете корективи у свій курс, як робив це Петра Ілі, коригуючи щодня зусилля своїх гравців. Вам не хочеться й надалі практикувати звичку, якщо та стає неефективною. Особисто я вдаюся до двох основних способів огляду й аналізу. Наприкінці кожного грудня я роблю щорічний огляд, в якому аналізую попередній рік. Обраховую свої звички за рік шляхом підрахунку. Як багато статей я написав, скільки разів тренувався, у скількох нових місцях побував, тощо. Після чого аналізую свої досягнення або їх відсутність, відповідаючи на три запитання. Що цього року вдалося добре? Що цього року вдалося не настільки добре? Чого я навчився? Через шість місяців із настанням літа я готую неупереджений звіт. Як і кожен, я припускаюся багатьох помилок. Неупереджений звіт допомагає зрозуміти, де я збився на манівці, і мотивує повернутися на правильний шлях. Я використовую його, як час переглянути свої базові цінності і поміркувати, чи дотримувався я їх. Це період, коли я аналізую особисті якості і як мені діяти, щоб стати тією людиною, якою я бажаю бути. Мій щорічний неупереджений звіт відповідає на три запитання якими є базові цінності, що керують моїми життям та роботою? Наскільки я цілісний зараз у тому, як живу й працюю? Як мені встановити вищі стандарти в майбутньому? Ці два звіти не потребують багато часу, усього кілька годин щороку, але є важливими періодами для вдосконалення. Вони запобігають поступовому скочуванню, що частенько буває, коли я втрачаю пильність. Вони щорічно нагадують мені повернутися, подумки до бажаних особистісних характеристик і поміркувати, як мої звички допомагають мені стати людиною, якою я бажаю бути. Підказують, коли мені слід перевести звички на вищий рівень і взяти на себе нові виклики, а коли маю стишити зусилля і зосередитися на базових принципах. Огляд також приносить відчуття перспективи. Щоденні звички дуже впливові, оскільки поєднуються в цілісну систему, але дуже перейматися кожною з них – це те саме, що й роздивлятися себе у дзеркало на відстані в один сантиметр. Ви можете розглядіти кожну недосконалість, але прогледіти загальну картину. Занадто багато інформації для розумів. І навпаки, ніколи не робити огляд своїх звичок – це як ніколи не дивитися в дзеркало – ви в курсі лише про вади, які легко виправляються, наприклад, пляма на сороці, щось у збах застрягло. Занадто мало інформації для роздумів. Періодичний огляд і аналіз – це як роздивлятися себе в дзеркало з прийнятної відстані. Ви здатні розгледіти важливі зміни, які слід зробити, і при тому не випустити з поля зору загальну картину. Ви хочете роздивитися увесь краєвид загалом, а не зациклюватися на кожній окремій вершині й долині. Зрештою, огляд і аналіз – ідеальний час, щоб повернутися думками до одного з найважливіших пунктів поведінкової зміни – індивідуальності. Як зруйнувати переконання, які вас стримують? Спочатку повторення звички життєво необхідне, щоб накопичити підтвердження на користь вашої омрієної індивідуальності. Утім, коли ви прикипаєте до нової індивідуальності, ті ж самі переконання стримують вас від переходу на новий рівень і зростання. Працюючи супроти вас, ваша індивідуальність витворює своєрідний гонор, який заохочує не визнавати слабкі місцини і стримує вас від справжнього розвитку. Це один із найбільших мінусів у набутті звичок. Що сильніше увірували ми в ідею, тобто що глибше вона вкорінилася в нашу індивідуальність, то затятіше захищаємо її від критики. Це можна побачити в будь-якій сфері. Шкільна вчителька, яка відкидає інноваційні методики навчання і тримається за перевірені часом і досвідом плани конспекти уроків. Управлінець-старожил, який намагається все зробити по-своєму. Хірург, який не визнає ідеї молодших колег. Музиканти, які випускають неперевершений перший альбом, а потім застрягають у наїждженій колії. міцніше ми чіпляємося за те, ким є, то складніше стає себе перерости. Одне із рішень полягає в тому, щоб уникати якоїсь однієї особистісної характеристики, яка заполонила б з собою усю вашу сутність. Як сказав інвестор Пол Грем, тримайте свою сутність малою. більше ви дозволяєте одному єдиному переконанню визначити, ким ви є насправді, тим зменшуєте свою здатність адаптовуватися до життєвих випробувань. Якщо у вас усе зав'язано на тому, що ви розігруючий захисник, партнер у фірмі чи ще там хтось, Втрата цього аспекту життя вас зруйнує. Якщо ви веган, але зміни у стані здоров'я змушують вас змінити дієту, кризу особистості чекати довго не доведеться. Коли ви занадто міцно чіпляєтеся за одну рису, то стаєте крихкими. Втратите це єдине і втратите себе. Переважно частину моєї молодості те, що я був спортсменом, складало більшу частину єства. Після того, як моя бейсбольна кар'єра закінчилася, я зсилувався знайти себе. Коли ви усе життя співвідносите себе з чимось одним, і воно зникає, хто ви тепер? Ветерани військовики та колишні підприємці розповідають про схожі відчуття. Якщо ваше єство оповите переконанням: "Я хоробрий солдат", що станеться, коли збіжить термін військової служби? Для багатьох власників бізнесу їхня сутність співзвучна рядку: "Я генеральний директор" або я – засновник. Якщо кожну недоспану хвилинку ви витратили на роботу у своєму бізнесі, то як почуватиметеся після того, як продасте компанію? Ключ до зменшення цих втрат індивідуальності полягає в тому, щоб переорганізуватися таким чином, щоб ви могли зберегти важливі риси своєї індивідуальності, навіть коли ваша роль зміниться. Я – спортсмен, стає – я належу до витривалих осіб і любителів фізичних випробувань. Я, хоробрий солдат, перетворюється на Я належу до дисциплінованих, надійних осіб і чудових командних гравців. Я, генеральний директор, тлумачиться як Я належу до тих, хто розбудовує і створює нове. Якщо вибір продуктивний, індивідуальність може набути гнучкості, а не крихкості. Як вода оминає перешкоди, так і ваша індивідуальність узгоджується з мінливими обставинами, а не суперечить їм. Ці ідеї довершено втілені в такій цитаті з Дао Де Цзін. Людина, народжена м'якою і податливою, вмираючи, стає твердою і непоступливою. Усе живе, тварини, дерева і трави, усе, що приходить у світ, таке поступливе і ніжне, а вмираючи, стає твердим і ламким. Хто м'який і податливий, іде дорогою життя. Затятий і неподатливий, іде шляхом смерті. лао -дзи. Звички надають безліч переваг, однак зворотній бік у тому, що вони можуть тримати нас у полоні попередніх зразків мислення і реагування, навіть коли світ навколо нас змінився. Усе мінливе. Життя постійно змінюється, тож треба постійно перевіряти, чи ваші давні звички і переконання усе ще прислуговуються вам. Брак самопізнання – отрута. Огляд і аналіз – проти отрута. Підсумки розділу. Лицьовий бік звички в тому, що ми можемо чимало чого робити, не замислюючись. Зворотний бік у тому, що ми перестаємо зважати на дрібні помилки. Звички плюс усвідомлена практика дорівнює майстерність. Огляд і аналіз – процес, який дозволяє постійно усвідомлювати рівень нашої продуктивності. Що міцніше ми чіпляємося за те, ким є, то складніше стає себе перерости. Висновок. Секрет довготривалих результатів. Є така давньогрецька алегорія, відома як парадокс соріта, який йдеться про ефект, який може справити незначна дія, якщо вона повторюється багаторазово. Одне з формулювань парадоксу звучить так. Чи може зробити людину багатою одна монетка? Якщо ви дасте людині 10 монет, ви не стверджуватимете, що він чи вона багаті. А коли ви додасте ще одну, і ще, і ще, у певний момент ви змушені будете визнати, що ніхто не може бути багатим, якщо його чи її не може таким зробити одна монетка. Святий Грааль у зміні звичок – це не одиничне покращення на 1%, а – Тисячі таких покращень. Це сукупність накопичених атомних звичок, кожна з яких фундаментальна одиниця усієї системи. На початку незначні вдосконалення часто можуть видаватися беззмістовними, оскільки вони змітатимуться вагою системи. Як одна монетка не зробить вас багатим, так само й одна позитивна зміна на зразок медитації упродовж однієї хвилини чи читання однієї сторінки щодня навряд чи створить істотну різницю. Утім, поступово, відповідно до того, як ви нашаровуватимете маленькі зміни одна на одну, шальки життєвих терезів починають рухатися. Кожне вдосконалення нагадує додавання піщинки на шальку позитиву, повільне її схиляння на вашу користь. Зрештою, якщо ви не відступитеся, то настане переломний момент. Вага системи працюватиме на вашу користь, а не супроти вас. Упродовж цієї книжки ми розглянули десятки історій про найуспішніших людей, чули про олімпійських золотих медалістів, відзначених нагородами артистів, провідних бізнесменів, лікарів, що рятують життя, і зіркових коміків, кожен з яких вдавався до науки про звички, щоб досягнути майстерності у своєму ремеслі і вершин у своїй сфері. Кожна людина, команда і компанія, про які ми згадали, стикалися з різними обставинами, але зрештою усі вони досягали успіху в однаковий спосіб – завдяки відданості маленьким, постійним, безперервним покращенням. Успіх – це не мета, якої треба досягнути, і не фінішна пряма, яку треба перетнути. Це система покращення і безкінечний процес удосконалення. У розділі 1 я писав, якщо маєте проблеми з тим, щоб змінити звички, то проблема не з вами проблема у способі, до якого ви вдаєтеся. Шкідливі звички повторюються знову і знову не тому, що ви не хочете їх змінити, а через те, що неправильно беретеся до змін. І тепер, коли ця книжка завершується, я сподіваюся, що з чотирма законами поведінкової зміни у вас є інструментарій і підходи, до яких ви можете вдатися, щоб взятися до роботи правильно і набути кращих звичок. Інколи про звичку буде складно згадати, і вам потрібно буде зробити її очевидною. Іншим разом вам не захочеться її набувати, тож ви маєте зробити її привабливою. У багатьох випадках з'ясується, що звичка занадто складна, і вам потрібно буде зробити її легшою. А подеколи вам не захочеться її дотримуватися, то вам потрібно буде зробити з неї задоволення. Уявіть собі табличку з двох колонок. В першій – поведінка, яка не вимагає зусиль. Вона очевидна, приваблива, легка, в задоволенні. В другій колонці поведінка, яка дається складно. Вона непомітна, неприваблива, складна, не приносить задоволення. Ви прагнете наблизити корисні звички до колонки ліворуч, надаючи їм очевидності, привабливості, легкості і задоволення. Одночасно ви прагнете зсунути шкідливі звички в колонку праворуч, перетворюючи їх на непомітні, непривабливі, складні і від яких жодного задоволення. Це безперервний процес, жодної фінішної прямої, жодного постійного рішення. Щоразу, коли вам треба щось удосконалити, ви можете пропускати його через чотири закони поведінкової зміни, аж доки не знайдете чергове слабке місце. Робіть це очевидним. Робіть це привабливим, робіть це простим, робіть це в задоволенні. Знову і знову, завжди шукаючи спосіб, як покращити це на один відсоток. Секрет безперервного досягнення результатів у тому, щоб ніколи не припиняти вдосконалення. Дивовижно на створення чого ви спроможні, якщо просто не зупинятиметеся. Дивовижно, який бізнес ви спроможні розбудувати, якщо невпинно працюватимете. Дивовижно, які м'язи ви спроможні розвинути, якщо невпинно тренуватиметеся, дивовижно, які знання ви спроможні здобути, якщо невпинно вчитиметеся, дивовижно, які статки, спроможні зібрати, якщо невпинно заощаджуватимете. Дивовижно, якою міцною буде ваша дружба, якщо невпинно піклуватиметеся про інших. Прості звички не сумуються, вони вибудовуються у складнішу структуру. Ось у чому сила атомних звичок, незначні зміни. Значні результати. Маленькі уроки з чотирьох законів. У цій книжці я навів чотириетапну модель людської поведінки – подразник, прагнення, відповідь, винагорода. Ця схема не лише навчає нас, як створити нові звички, а й розкриває деякі цікаві факти людської поведінки. У цьому розділі я зібрав кілька підтверджених моделлю уроків і кілька загальних моментів. Наведені приклади мають на меті пояснити, наскільки корисною і широко вживаною є ця модель у разі опису людської поведінки. Щойно ви зрозумієте її суть, то бачитимете приклади повсюдно. Усвідомлення передує бажання. Прагнення виникає, коли ви наділили подразник значенням. Ваш мозок продукує емоції або почуття, які описують ситуацію тут і зараз, тобто чогось захотіти, можливо, лише після того, як була помічена така можливість. Щастя – це просто відсутність бажання. Коли ви помічаєте подразник, але не маєте бажання нічого змінювати, ви задоволені нинішньою ситуацією. Щастя не в досягненні задоволення, яке полягає в радості або вдоволеності, а у відсутності бажання. Воно починається, коли у нас нема бажання почуватися інакше. Щастя – це стан, якого ви набуваєте, коли більше не хочете змінювати його. Хоча щастя швидкоплинне, оскільки завжди швидко виникають нові бажання. Як каже Кейт Будріс, щастя – це простір між здійсненням одного бажання і зародженням нового. Так само і страждання є простором між прагненням змінити стан і досягненням бажаного. Ми переслідуємо ідею задоволення. Ми полюємо за породженим нашими роздумами образом задоволення. Коли ми щось утілюємо, то не знаємо, на що буде схожий цей образ і навіть, чи задовольнить він нас. Відчуття задоволення приходить опісля. Саме це мав на увазі австрійський невролог Віктор Франкл, коли стверджував, що щастя не можна наздогнати, його можна отримати. Задоволення постає з дії. Спокій настає, коли ви не перетворюєте свої спостереження на проблеми. Перший крок до будь-якої поведінки спостереження. Ви помічаєте подразник, трохи даних, подію. Якщо у вас не виникає бажання щось робити у відповідь на побачене, то у вашій душі панує спокій. Прагнення – це бажання все виправити. Спостереження без прагнення – це усвідомлення того, що вам не треба нічого виправляти. Ваші бажання не б'ють через край. Ви не прагнете змінити свій стан. Ваш мозок не створює проблеми, які ви мусите вирішувати. Ви просто спостерігаєте і існуєте. І з потужним «навіщо» ви можете подолати будь-яке «як». Як відомо Фрідрих Ніч, знаний німецький філософ і поет, писав, Хто знає, навіщо жити, може подолати майже будь-яке «як». У цьому вислові криється важлива істина про людську поведінку. Якщо ваші мотивації і бажання достатньо потужні, тобто навіщо ви це робите, ви робитимете це навіть тоді, коли це буде дуже непросто. Сильне прагнення спроможне запустити активну діяльність навіть у разі значних перешкод. Бути допитливим краще, ніж бути розумним – Мотивація і допитливість важать більше за розум, оскільки спонукають до дії. Розум ніколи сам собою не принесе результатів, тому що не змушує діяти. До вчинків нас змушує бажання, а не розум. Як зазначає Навал Равікант, хитрість змусити себе щось робити полягає в тому, що спочатку треба розвинути бажання це робити. Емоції керують поведінкою. Кожне рішення на певному рівні є емоційним. Якою б логікою не керувалися ви у вчинках, ви робите все це через емоції. Насправді люди з розладами емоційних центрів мозку можуть наводити безліч причин для вчинків, але робити так нічого і не стануть, оскільки у них відсутні емоції, якими керуються дії. Ось чому прагнення передує відповіді. Спочатку почуття, а тоді поведінка. Ми можемо вдатися до розуму і логіки лише після того, як вдалися до емоцій. Основний режим роботи мозку – відчувати, вторинний режим – думати. Наша перша реакція – блискавична, несвідома частина мозку, оптимізована для відчуттів і очікувань. Вторинна реакція – повільна, свідома частина мозку, частина, яка продукує думання. Психологи говорять про це як про систему 1 – почуття і швидкі судження, проти системи 2 – Раціональний аналіз. Спочатку мають місце почуття – система 1. Раціональний підхід втручається пізніше – система 2. Це чудово спрацьовує, коли обидві системи врівноважені, але спричиняє емоційне і нелогічне мислення у разі порушення рівноваги. Ваша відповідь схильна наслідувати ваші емоції. Наші думки і вчинки ґрунтуються на тому, що нам подобається, і присутність логіки тут не обов'язкова. Двоє людей можуть зауважити сукупність одних і тих самих фактів і відповісти на них по-різному, оскільки кожен із них пропустить їх через свій унікальний емоційний фільтр. Це одна з причин, чому апелювання до емоцій зазвичай дієвіше за апелювання до причин. Якщо тема когось чіпляє на рівні емоцій, вони рідко зацікавляться фактами. Ось чому емоції можуть становити таку загрозу для ухвалення мудрих рішень. Інакше кажучи, більшість людей вважають, що розумна відповідь – це вигідна їм відповідь, що задовольнить їхні бажання. Погляд на ситуацію з більш емоційно-нейтральної позиції дозволяє вам відповідати, ґрунтуючись на фактах, а не на емоціях. Страждання рушій прогресу Джерело усіх страждань у бажанні змінити теперішній стан. Це також і джерело будь-якого прогресу. Саме бажання змінити ваш стан спонукає вас до дії – Бажання кращого підштовхує людство до пошуку покращень, розвитку нових технологій і переходу на вищий рівень. За наявності прагнення, ми не задоволені, але рухаємося. Без нього ми задоволені, але бракує амбіцій. Ваші дії показують, наскільки сильно ви чогось хочете. Якщо ви не припиняєте розповідати про те, що для вас становить пріоритет, але ніколи нічого для цього не робите, ви насправді цього не хочете. Час відверто поговорити із самим собою. Ваші дії викривають ваші справжні мотиви. Винагорода – зворотний бік жертовності. Відповідь, пожертвувана енергія, завжди передує винагороді, накопичені ресурси. Задоволення від бігу починається лише після виснажливого бігу. Винагорода приходить лише після витраченої енергії. Самоконтроль – це складно, бо не приносить задоволення. Винагорода результат, яким задовольняється наше прагнення. Це робить самоконтроль неефективним, оскільки після придушення бажання зазвичай нікуди не зникають. Спротив спокусі не задовольняє наші прагнення, ми просто не звертаємо на них уваги. У такий спосіб ми отримуємо простір, щоб оминути бажання десятою дорогою. Самоконтроль вимагає відпустити бажання, а не задовольнити його. Наше задоволення визначається нашими очікуваннями. Наскільки задоволеними ми почуватимемося після того, як за щось взялися, визначається розривом між нашими прагненнями і винагородою. Якщо розбіжності між очікуваннями і результатами позитивні, здивування і захват, то ймовірність того, що ми повторимо такі дії в майбутньому, вища. Якщо ж розбіжності зі знаком мінус, розчарування і невдоволеність, то навряд чи ми вдамося до цього знову. Наприклад, якщо ви чекаєте отримати 10 доларів, а отримуєте 100, – то почуваєтеся чудово. Якщо чекаєте отримати 100 і отримуєте 100 – почуваєтеся невдоволеними. Ваша вдоволеність змінюється залежно від ваших очікувань. Середній результат, якому передували високі очікування, – розчаровує. Середній результат, якому передували низькі очікування, – тішить. Коли вподобане й бажане, приблизно рівноцінні, ви почуваєтеся задоволеними. Вдоволеність дорівнює «вподобане» мінус «бажане». У цьому й полягає мудрість відомого вислову Сенеки – «вбогий не той, хто мало має, а той, хто більшого прагне». Якщо ви хочете перевершити свої уподобання, ви ніколи не будете задоволеними. Ви постійно приділятимете більше уваги проблемі, а не її рішенню. Щастя відносне. Коли я лише почав викладати у загальний доступ свої нотатки, щоб набрати тисячу підписників, мені знадобилося три місяці. Після подолання цієї межі я розповів про неї батькам і дівчині. Ми відсвяткували це. Мене переповнювали захват і мотивація. Уже за кілька років на мене щодня підписувалося тисяча осіб. Мені і на думку не спало комусь про це розповісти. Звична справа. Я отримував результати у 90 разів швидше, ніж раніше, але задоволення від цього було мало». Лише через кілька днів після того, як я усвідомив, скільки абсурду в тому, що я не святкував те, що всього кілька років тому здавалося нездійсненною мрією. Біль поразки співвідносна з висотою очікувань. Коли ми чогось сильно хочемо, то нам дуже боляче, якщо результат нас не задовольняє. Неспроможність досягнути чогось дуже бажаного завдає болю сильнішого, ніж неспроможність досягнути того, про що ви спочатку не дуже то й думали. Ось чому люди кажуть. Я не хочу розбити свої надії. Нас охоплюють почуття як до, так і після вчинку. Перед тим, як взятися до чогось, виникає почуття, яке мотивує нас діяти – прагнення. Після здійснення дії виникає почуття, яке навчає повторювати дію в майбутньому – винагорода. Стимул – прагнення, почуття, відповідь – винагорода. Такий ланцюжок. Те, як ми почуваємося, впливає на те, як ми діємо, і те, як ми діємо, впливає на те, як ми почуваємося. Бажання ініціює. Задоволення живить. Бажання і вподобання – дві рушійні сили поведінки. Якщо чогось не хочеться, то й причин робити це немає. Наша поведінка ініціюється бажаннями і прагненнями, а підживлюється приємністю і задоволенням. Мотивація змушує нас діяти, успіх змушує повторювати. І з набуттям досвіду надія зменшується і поступається місцем прийняттю. Коли ми вперше отримуємо можливість разом із нею, з'являється і надія, що все вийде. Ваші очікування, прагнення можуть ґрунтуватися винятково на обіцянках, а за другим разом – на реальності. Ви починаєте розуміти закономірності перебігу процесу, і ціна вашої надії поступово формується на засадах точнішого прогнозування і прийняттям можливого результату. Це одна з причин, чому ми постійно хапаємося за найновіші рецепти миттєвого збагачення чи схуднення. Нові плани окрилюють новими надіями, бо ми не маємо досвіду, на якому б ґрунтувалися наші очікування. Нові стратегії видаються привабливішими за старі, оскільки можуть дарувати безмежну надію. Як писав Арістотель, молодь легко дурити, бо вона швидко піддається надії. Можливо, це можна змінити на молодь легко дурити тому, що вона лише надіється. Немає жодного досвіду, щоб обґрунтувати очікування. Спочатку все, що ти маєш, це надія.